Tizedik fejezet. AJC főhadiszállás Richmond, Virginia. Szeptember tizedike vasárnap, 14 óra 55 perc. Szonyja tudott érezni és átérezni, de soha nem engedte meg, hogy maga alá temesse egy érzelem. Olyan nem fordulhatott elő, hogy ne tudjon tiszta fejjel gondolkodni, cselekedni és utasításokat kiadni. Közelebb állt az ablakhoz, egyik kezével rátámaszkodott, hogy a belbiztonsági irodában ne lássák, hogy sír. Bal kezében tartotta a telefont, és míg hüvelykujjával beütötte a háttérszekció parancsnokának számát, jobb kézzel kitörölte a könnyeket a szeméből. Nem roskadt össze a fájdalomtól, mert az nem lett volna célszerű. Krisztin segítséget vár, nem együttérzést. Katrin a második búgásnál kapta fel. Igen, Katrin, szükségem van a Gulfstream-re mondta Szonya. Gulfstream az AJC nagy hatótávolságú repülőgépe volt. Ezt használta Szonya, ha messzebbre utazott hivatalos ügyben. Most azonnal Oké, előkészítem mondta Katrin. Hová akarsz repülni? Filadelfiába, majd onnan Londonba, aztán vissza. Filadelfiában szükségem lesz egy kombi hammerre, egy rohammentőre, ortopédiai felszereléssel, egy ortopéd szakorvosra, két ortopéd szakápolóra és egy nőgyógyászra. A nőgyógyász mindenképpen nő kell legyen. Intézkedem, öt perc múlva az udvaron vár a kocsi, ami kivisz a reptérre. Köszönöm. Szonya szóval bontotta a vonalat. Sietős léptekkel indult a lift felé. Mint az HAC igazgatója, nem léphetett csak úgy le. Előtte még számtalan dolgot el kellett intéznie. Például gondoskodnia kellett helyettesről. Útban a lifthez felhívta a biztonsági szekció vezetőjét Lloyd warren -t. Lloyd, sürgősen el kell mennem, mondta szonja. Megérkezett a lifthez, ami az emeleten állt és beszállt. Átadom neked a posztomat, gyere fel az irodámban, most! Indulok, mondta Lloyd. Szonja megnyomta a legfelső emelet gombját, a lift elindult felfelé. Felhívta a műveleti szekció irodáját. Edem jelentkezett be, ő volt a legközelebb a falra szerelt telefonhoz. – Add Dorint! – Máris! Szonja hallotta, mint Edem eltartja a telefont a szájától és elkiáltja magát. – Dorin! A lift megállt a negyediken és félrehúzódott az ajtaja. Szonja kilépett a folyosóra, az irodája felé vette az irányt. – Adom Dorint – mondta Edem, majd Dorim szólt bele. – Tessék! – Figyelj, kicsim, most azonnal el kell mennem. – Menjünk? – Nem, csak én megyek. Nem tudom, mikor jövök, de ma már nem. Viszem a telefont. – Oké, tartjuk a frontot. – Köszönöm, kedves. Zonya bontotta a vonalat. Belépett a belbiztonsági irodába. Clarice, szükségem van egy Philadelphia térképre. Miért be a Richard B. Watson közgazdaságtudományi egyetemet, a Watson kollégiumot és a St. James kórházat? Most! Csak egy pillanat! Clarice a kompjúteréhez fordult és munkához látott. Lloyd pillanatokon belül meg fog érkezni. Engedd be! Te is gyere be, ha készen vagy! Oké, okay, bólintott Clarice. Szunyna bement az irodájába és leült az íróasztalához. Londonba telefonált. Sherlyn személyes telefonját hívta. – Sherlyn Morris, tessék! – Szonya, készítsd elő az apartmanomat! Te is kellesz, szükségem lesz még három testőre. Átviszem Krisztint még ma. – Jó, gyertek csak, mindent előkészítek, mondta Sherlyn. – Én fogok vigyázni Kristintre? – Igen, állandóan vele kell majd lenned, és szükségem lesz két orvosra, egy nőgyógyászra és egy ortopéd szakorvosra. A nőgyógyász csak nő lehet. Jó, előkészítek mindent. Köszönöm. Szónja bontotta a vonalat. Nyílt az iroda ajtaja. Először Lloyd lépett be, utána Claris egy dossziéval a kezében. Átnyújtotta a Claris, most menj ki és ügyelj rá, hogy öt perc múlva ott legyen kint Tom is. Oké, bólintott Clarice és kiment. Tom a belbiztonsági irodában Clarice társa volt. Szonja kinyitotta a dossziét és megnézte a térképeket. A dossziét átnyújtotta Lloydnak. Csücs! – mutatott Szonja a kanapéra és a fotelokra. – Tanulmányozd át ezeket! Ide megyek! Lloyd átvette a dossziét és leült az egyik fotelba. Szonja bekapcsolta a számítógépét. A havi programjához ment és az egész fájt lemásolta. Belépett a másolt fájba. A mai és a jövő heti programon kívül mindent letörölt. Aztán átfutotta a megmaradt anyagokat, és kiszedett mindent, amit csak ő intézhetett el. – magaddal embert? – szólalt meg Lloyd a térképet nézegetve. – Nem, csak én egyedül megyek. Nem veszélyes, csak sürgős. Szonya szóval kinyomtatta a mai és a jövő heti programját, és a lapokat betette egy fekete CIA emblémás dossziéba. Átnyújtotta az asztal felett. – A programom… – Lloyd átvette, elkezdte olvasni. Szonyja kikapcsolta a notebookot, az irattartó páncélszekrényhez ment és kinyitotta. Két aktát és három dossziét vett ki, aztán visszazárta az ajtót. A szükséges anyagok, hogy vinni tud a posztomat, mondta. A paksamétával a helyettes páncélszekrénye feliratú páncélhoz ment, ami mindig üresen állt, amikor Szonyja itt volt. Az anyagokat betette a szekrénybe és rázárta az ajtaját. Nem tűnik vészesnek, mondta Lloyd, miután átfutotta a programot. Nem is az. Szonya a széfhez ment, ami az íróasztala fölött tíz Sapó festmény mögé volt rejtve. Megfogta a festmény baloldalát és kinyitotta, mint egy ajtót. A széf ajtaján két tenyérlenyomat volt. Szonya rájuk fektette a tenyerét. A zár kattant, a széf kinyílt. Egy különleges telefont vett ki, Kicsivel több zsinór volt a szokásos mobiltelefonoknál, és volt egy kihúzható 20 centis antennája is. A készüléket a CIA a YAKMA Fantázia néven anyakönyvesztette. Jelenleg ez a hordozható lehallgatás védett telefonok csúcsa. Igazi csúcstechnológia, még a kémszervezeteknek is az. Extra ritka frekvencián működik, vagyis szinte egyetlen zavaró adó sem tudja lefogni. Lehallgatni majdhogy nem lehetetlen, mert a kimenő jeleket egy beépített, kimondottan erre a célra kifejlesztett chip rendkívül bonyolult módon kódolja, és bemérni sem éppen gyerekjáték, mert a kódolt jeleket nem egyenesen a célpontra küldi, hanem átküldi négy tucat állomáson az egész világon. Szonya a szépből előkereste az eredeti nevére kiállított iratait, aztán bezárta a páncélkazetta ajtaját és ráhajtotta a festményt. Kérdés Kérdezte. Felvette kosztümkabátját, kiválasztott egy elegáns, bőrből készült irattáskát. Belesülyeztette a telefont. Lloyd megrázta a fejét. – Akkor gyere, átadom neked a parancsnokságot. Kimentek a belbiztonsági irodába. Claris és Tom felőjük fordultak. Szonya felnézett a fali órára. – 15 óra 11 perc van, ezennel átadom a parancsnokságot Lloyd Warrennek. Tom bejegyezte a biztonsági események naplójába, hogy Szonja időlegesen átruházta az HACI vezetését a biztonsági szekció vezetőjére. Na jól van, én most megyek, mondta Szonja. Átvágott a belbiztonsági irodán és kinyitotta az ajtót. Csak végszükség esetén hívjatok fel. Szükségem lesz a telefonra. Természetesen, mondta Lloyd. Menj csak. Sziasztok. Szonya lesietett a belső udvarra, ahol egy fekete csiroki várt rá. Szólt a sofőrnek, hogy azonnal induljanak. Kinyitották előttük az udvar kapuját. Amikor áthajtottak a külső udvarra, eszébe jutott, amikor Kristinnek meglett a kocsija, és bemutatta őket egymásnak. Ő, szózi, mondta áhítatos hangon, és úgy mutatott végig a volkswagen mint egy kincsen. Szonya nagyon kedves dolognak tartotta, hogy Krisztin nevet adott a kocsijának. El tudta képzelni, mit érezhetett, amikor meglátta az összefestett, betört ablakoszúzit. Biztosan a szíve szakadt meg. St. James Kórház, Philadelphia, szeptember 10 -e vasárnap, 15 óra 44 perc. Krisztin idekezett magát megnyugtatni. Azt számolgatta, legjobb esetben, mikor éri ide Karin. Mondjuk gyorsan összepakol, kirohan a repülőtérre, ez maximum egy óra lehet. Ha épp elcsíp egy Concordot, akkor ideér mondjuk három óra alatt. Kocsiba ül, akkor az... estére itt lesz, az biztos. Csak beengedjék. Na, hogy fogadták? Kérdezte Laura sokat szóra. Mondd már el, az én szüleimet nem különösebben érdekelte, amit tettem. Részükről el volt intézve a dolog azzal, hogyha felgyógyulok, beutalnak egy gyógyóba. Legalább egy évre, hogy kivizsgáljanak. Mindig ezt csinálják, éde-oda rakosgatnak, mint egy csomagot, vagy mint egy repet vázát, amit nincs szívük kidobni, de ugyanakkor látni se bírják. Hát én kidobom magamat. Krisztin arra gondolt, gyorsabban megy az idő, ha beszélget Laurával. Kínzóan vágyott rá, hogy lássa karént belépni az ajtón. Bár már indulnánk. És ha kinyiffantam, akkor megfognak, mint egy csomagot, és betesznek egy ládába, a ládát meg egy gödörbe, aztán rá rakás földet, és nincs többé gond. Aztán majd időnként kiküldenek valami ismerőst, hogy vigyen gazd a síromra. A sírom, érted? Francokat az én sírom lesz, az ő sírjuk, mert minden az övék, minden. – Miért ilyen fontos, hogy meghaj? – kérdezte Kristin. És neked? – Elvesztettem a fejem, de már megbántam. – Mondta valami lélekbúvár, hogy előtted az élet, Krisztin, örvendj! – Nekem már mondtak mindenfélét. Időnként bejött ide hozzám egy ilyen fickó, egy rakás szerencsétlenség, akinek több baja van, mint nekem, csak nem mert ugratni. – Kedden délben megint jön, majd megnézheted. Úgy néz ki a szerencsétlen, mint egy rakás fos szemüveggel. El tudod képzelni? Krisztin halványan elmosolyodott. Nagyon bízott karémben, tudta, hogy nem hagyja cserben. Kezdte magát valamivel jobban érezni. Sajnos igen, felelte. Részvétem. Ide jön, azt mondja, miért akar meghalni. Ne akarjon meghalni. Ebből szedjem be naponta hármat. És ez egy szakma? Ezt tanulni kell egyetemen? Beszarás? Egyszer megered a nyelve. Elkezdtünk beszélgetni a halálomról, mire azt mondja, hogy csak régen hitték azt, hogy valamilyen külső ok miatt akar valaki meghalni. Ma már tudják, hogy ez az ok az agy változása. Ez hülye. Engem nem érdekel az agyam, érted? Szar az élet, az a bajom, nem pedig az agyam. Egyszer beadott valami szart, amitől azonnal fennakadt a szemem és bekómázta. Érted? Bevisznek, bekómáztatnak, aztán nagyon büszkén mondják, hogy megmentették az életed, mert lám nem lettél öngyilkos. Hát persze, hiszen kómában vagy. De ezen az alapon főve is lőhetnének, mert hát végül akkor sem lettél öngyilkos, hanem kinyírtak. Márpedig én mégiscsak magam akarok meghalni. Ez az egy most már tényleg az enyém. Nem engedem át másnak. Én döntök, hogy mikor távozom és hogyan. Ebből nem engedek. De miért akarsz meghalni? mert világ életemben főnök akartam lenni, de sohasem lehettem az. A főnök? emelte fel a fejét Krisztin. Örömmel állapította meg, hogy már nem szédül. Az életemben én akarok lenni a főnök, a saját életemben dönteni mindenről, megmondani, hogy mi legyen. Nem akarom másoknak, csak magamnak. Te nem engedik. Kik nem engedik a szüleid? Hogy kik? Senki. A szüleim, a tanárok, a haverok, a kibaszott kormány, az orvosok, az agyturkászok, senki, senki, senki. Meg akartam halni, érted? És még ebbe is beleszólnak. – És ha mondjuk sikerül? – kérdezte Kristin. Nem nagyon figyelt, inkább az ajtót leste. Csak annyit akart, hogy beszélgessenek. – Hát ez jó kérdés – mondta Laura. – Remélem nincs reinkarnáció. Az nagy kibaszás lenne. A mennybe se szeretnék kerülni, mert ott meg állandóan hárfázni kell, a hülyét kapnik. A pokolban legalább zajlik az élet. Menekülni kell a démonok elől, nehogy megsüssenek. Persze, ott sem én lennék a főnök. Akkor már az a legjobb, ha megsemmisülök, és nem érzek többé semmit. Krisztin nem akart belebonyolódni ebbe az ügybe, nem akarta felvállalni, hogy megmentse Laurát. Ő nem sokára elutazik Londonba, és soha többé nem találkoznak. – Most először próbálkoztál az öngyilkossággal? – kérdezte. <gül> – Nem – mondta Raúra furcsán, mintha szégyelni való lenne, hogy még mindig nem sikerült neki. – Harmadszorra. Először felnyisszantottam az ereimet, de valaki rám talált és kihívta a mentőket. – Nem értem honnan veszik a bátorságot ahhoz egyesek, hogy beleavatkozzanak mások életébe. – Azt azért gondolhatta volna az a szemét, hogy nem örömmel benyisszantottam fel a csuklómat. Mocsok állat! Miatta vagyok ekkora szarban. Már rég túl lennék az egészen. Krisztin rájött, hogy vele is ez történhetett. Valaki meglátta, ahogy ott fekszik a földön, és hívta a mentőket. Másodszor fel akartam magam kötni, de sehol sem találtam kampót, úgyhogy inkább a fulladás mellett döntöttem. Egy hídról beszortam magam a Dickinson folyóba, és bazd meg, nem tudtam belefulladni. Egyszerűen a víz kisodort a partra. A partról visszaugrottam, de megint kisodort. Eszméletlen egy folyó. Harmad szóra pedig az ötödik emeleti lakásomból szórtam ki magam. Figyeltem, fűre esek. Betonra, öt emelet magasból, így, hogy plács. De túléltem. Sajnos. Nem őrzi magát, ezért megmarad, mondta ki Kristin, ami eszébe jutott. Hogy mi? kapta fel a fejét Laura. Egy kicsit Krisztin is meglepődött azon, amit mondott. Már nagyon régen olvasta. – Nem őrzi magát, ezért megmarad – ismételte meg. – Nem őrzi magát, ezért megmarad? – Laura megrázta a fejét. – Honnan van ez? – A Tao kingből. Te, te jó ég, te ilyeneket olvasol? – Valamikor elolvastam, de az már régen volt. – Nem őrzi magát, ezért megmarad. Izlegette Laura. – De ez nem igaz. Ha akarom, előbb-utóbb úgyis kifogom magam nyírni. Nem őrzöm magam, de azért én fogok megmúrdelni. Ez talán inkább azt jelenti, hogy nem fél a haláltól. Bár nem tudom, nem vagyok taoista. Laura elgondolkodott azon, amit Krisztin mondott. Lehet, hogy eleve rosszul állt hozzá az öngyilkossághoz. – Tudsz még más is a Tao tekingből? – kérdezte. – Nem, sajnos nem – csóválta a fejét Krisztin. Laura egy fintorral napi rendre tért az ügy fölött. – Te miért bántad meg, hogy kiszórtad magad az ablakon? – kérdezte. – Mert rájöttem, hogy csak az elkeseredés miatt ugrottam, de valójában nem is akartam meghalni. Élni akartam, de úgy éreztem, nem engedik, hogy éljek. – Értette ezt? – Hogy értem-e? emelte fel a hangját Laura, mint aki fel van háborodva. Én ennek vagyok a nagymestere. Én már ezzel az érzéssel születtem, édesem. Akkor én szerencsésebb vagyok, mint te. Már miért lennél? Mert én pontosan tudom, hogy kik nem engednek élni. Én is tudom. De akkor miért akarsz meghalni? Miért nem teszel ellenük? A kettő egy. Azzal, hogy meghalok, teszek is ellenük. Nem a sírnának miattam, de fájni fog nekik, mert elvesztették az egyik játékszerüket. Krisztin azon törte a fejét, hogy mit mondjon erre, amikor kinyílt a korterem ajtaja és bejött egy ismerős férfi. Elsőre nem is ugrott be Kristinnek, hogy hol találkoznak, de aztán rájött és halára rémült. Doktor Waldhaus volt az, aki a rendőrségen megállapította, hogy hazudik, és senki sem erőszakolta meg. És azután az eszméletlenségig gyógyszerezte, és bezárta az intézetbe. Megtudtam, hogy itt van, szólalt meg a pszichiáter. Megállt Krisztin ágyának lábánál, és a fejét csúválta. Sejtettem én, hogy valami ilyesmi fog történni. Túl korán engedtem ki. Nem lett volna szabad. Maga az én felelősségem volt. Bocsásson meg, az én hibám, hogy megtörtént. Krisztin nem értette, mit akar. Elmegyek az iskolából, mondta. Azt nagyon jól teszi, nem való magának, bólogatott Valthouse. Tudtam, hogy ez lesz, hogy idáig fog fajulni. Megint ingatni kezdte a fejét. Megállíthattam volna. Egész életemben kínozni fog a bűntudat, amiért nem tettem meg. Borzasztóan sajnálom. Én is, mondta Krisztin. Nagyot sóhajtott. Végre hisznek neki. Nem hazudtam, nem akartam becsapni senkit. Tudom, Krisztin, tudom, maga nem hazudik, és akkor sem hazudott, amikor először találkoztunk. Ezt a kétszínűséget, gondolta Krisztin. Waldhaus nem hitt neki, azt állította, hogy hazudik. Most meg kitalálja, hogy ő kezdettől tudta, hogy igazat mond. De akkor miért engedte, hogy ez legyen belőle? kérdezte. Elhiszem, hogy dühös, de meg is értem. Én vagyok az orvos, nekem tudnom kellett, hogy maga igazat mond. Krisztin meg akarta kérdezni, hogy ez most azt jelenti-e, hogy tanúskodna a tárgyaláson, vagy ez csak magánemberként mondja neki, de végül nem kérdezte meg, mert nem akart ebbe belefolyni. Inkább egy másik kérdést tett föl, hát ha magától elmondja. És most mi lesz? Megteszek minden tőlem telhetőt, mondta Walthouse határozottan. Krisztin halványan elmosolyodott. Ha tanúsítja a bíróságon, hogy igazat mondott és tényleg megerőszakolták, akkor hajlandó megbocsátani azért, amit szombat hajnalban tett. Köszönöm, mondta Krisztin hálás tekintettel. Többé nem hagyom cserben, Krisztin. Nem fogok hallgatni másokra, és nem törődöm a nyomással, ami rám nehezedik. Magának szüksége van a segítségemre. Na végre, hogy rájöttél, gondolta Krisztin. Arra gondolt, nem sokára nem lesz Frenkieknek olyan nagy apofájuk. – Mi történt megint magával? – kérdezte dr. Walthouse. – Megint megtették. Kristin nem akarta kimondani Laura miatt. – Értem, bólogatott a pszichiáter. Leült Kristin ágya szélére és elkezdte simogatni a lány fejét. – Maga nagyon beteg, Kristin. Van valami az agyában, ami nem úgy működik, ahogy kellene neki. De én tudok segíteni magán. Krisztin azt hitte, rosszul hall. Megint úgy érezte, mintha szétesne az elméje ettől az őrülettől, pont mint a rendőrségen. De hát, de hát az előbb, hebegte zavarodottan, azt mondta, hogy, hogy nem hazudtam. Maga nem hazudik, Krisztin, hanem tényleg elhiszi, hogy megtörtént. Átéli minden fájdalmával, és komolyan hiszi, hogy amit elképzelt, az valóság. Krisztinnek még a lélegzete is elakadt, aztán kitört. Engedjen már el! A fejéhez kapott eltolta a pszichiáter kezét. Én csak jót akarok, Krisztin, nyugodjon meg! Csitítgatta dr. Waldhaus és tovább simogatta Kristin fejét. Engedjen már el! üvöltötte Kristin. Laura nyomkodni kezdte a csengőt, hogy jöjjön be valaki. Hagyjon már, engedjen el! Kiabálta Kristin és vadul félerögte a pszichiáter kezét. Belépett a nővér, aki telefonálni vitte Krisztint, nyomában dr. Collins. – Mi történik itt? – kérdezte dr. Collins erélyesen. Dr. Walthausz felállt és az orvoshoz ment. Bemutatkozott, majd elmondta, hogy a főorvos tud mindent, és néhány latin meg görög kifejezéssel felvázolta Krisztin állapotát. Collins és a nővér bólogattak és elmentek. Krisztin már hiába ordított, nem jöttek vissza, és Laura csengetésére se jött senki. Doktor Walthausz fecskendőt és ampullát vett elő. – Mit akar csinálni? Mit akar csinálni? – kiabálta Krisztin halára rémülve. – Én meg tudom gyógyítani, Krisztin, nyugodjon meg. Lazítson. Walthausz kibontotta a fecskendőt és a tűt, és összerakta őket. – Ezt nem teheti! A nővére mindjárt itt lesz, és elvisz innen! Nem aludhatok el! Walthausz gyakorlott mozdulattal törte el az ampulla tetejét. Felszívta a tartalmát a fecskendőbe. Krisztinnek könyv folyt végig az arcán. – Kérem, ne tegye! – könyörgött elfúló hangon. – Nem aludhatok el. – Nyugodjam meg, Krisztin! Én tudok segíteni magán. Meg tudom gyógyítani. Magának sürgősen szakszerű pszichiátriai ellátásra van szüksége. A mentőautó már várja. Egy nagyon kellemes helyre megyünk, Krisztin! Krisztin felnyögött Forogni kezdett körülötte a világ. Képtelen volt elhinni, hogy ez történik vele. Nem vihet el, a nővérem mindjárt itt lesz. A kétségbeeséstől bőgni kezdett. Kérem, könyörgöm, ne vigyen el. Most hívtam fel a nővéremet, és már el is indult. Egyenesen Angliából utazik ide, csak miattam. Most semmi sem fontos, Krisztin, csak maga, mondta Dr. Walthaus, és ellenőrizte, hogy nem került a -e légbuborék a fecskendőbe. Elindult Kristin felé. – Ne, ne! – kiabálta Krisztin. – Most csak maga a fontos Krisztin, meg fog gyógyulni – mondta Walthouse. Leült Krisztin ágyára. – Laura, Laura! – kiáltozta Krisztin. – Mondd meg, mondd meg a nővéremnek, hogy elvittek, mondd meg, mondd meg Karinnek, mondd meg neki. – Megmondom, meg fogom mondani – szólalt meg Laura, aki eddig döbbenten nézte a jelenetet. Walthouse elég nagy darab volt, és nehéz, és gyakorlott. Nem okozott neki problémát, hogy leszorítsa Krisztint az ágyhoz, míg beadja az injekciót. Krisztin felülvöltött, de nem a szúrás okozta fájdalomtól, hanem attól, hogy nem tud elmenni Karinnel Londonba. Dr. Walthouse elégedett volt. Felállt az ágyról, elengedte Krisztint. A lány izmai elernyedtek, és egy pillanattal később mély alvásba zuhant. Wathausz könnyedén felnyalábolta, és elindult vele a korterem ajtaja felé. Amikor Laurahoz ért, Laura felnyújtotta épp karját, és katonásan így szólt. – Hej, Hitler! – Wathausz csak egy pillantást vetett rá, aztán kiment. – Hej, Hitler! Hej, Hitler! – üvöltözött utána Laura. – Dögölj meg! Dögölj meg, te rohadék, náci szar! De kurva erős vagy, te mocskos féreg! Váthouszt a két ápoló várta az intézetből. Tolószékbe tették Krisztint, és levitték az udvarra. Egy mentőautó már készen állt, hogy átszállítsa Krisztint Dr. Váthouse pszichiátriai intézetébe. St. James Kórház, Philadelphia. Szeptember 7-e, vasárnap 17 óra 11 perc. Szonja a számú ortopédiaosztály folyosóján sétált, és figyelte a kortermek számozását. Elhaladt a négyes korterem előtt. A következő Krisztini. Most nem engedte át a lelkét a fájdalomnak, nem találgatott, hogy vajon hogy néz ki Krisztin, és hogy milyen és mennyire súlyos sérüléseket szerzett. Mint képzett sebésznek nem okozott gondot elképzelni, mi minden történhetett az emberi testtel nagy magasságból való zuhanás esetén. Az ötös számú korterem. Szonya nem állt meg, hogy összeszedje az erejét, hogy felkészüljön arra, ami bent várja. Már a főhadiszálláson felkészült. Rátette a kezét a kilincsre, és lenyomta. Benyitott, belépett a korterembe. Csak ketten voltak bent. Egy őszhajú nő és egy fiatal lány, begipszelt lábakkal és karral. Mindketten mélyen aludtak. Krisztin sehol. A St. James-ben négy ortopédiai osztály volt, mind az első emeleten, a kórház északi szárnyában. Egy középpontból indultak ki, négy irányba, a kereszteződésben információs pult és italautómaták álltak. Szonyja az információs pulthoz ment. Az egyik nővér észrevette. – Miben segíthetek, asszonyom? – kérdezte. Szonya nem helyesbitette, hogy kisasszony, mert teljesen lényegtelen volt. – Jó napot kívánok! – Karin Thompson vagyok, a hugomhoz jöttem, Kristin Thompsonhoz. Úgy tudom, hogy a hármas osztályon fekszik az ötös korteremben, de nincs ott. Lehetséges, hogy kiment a vécére, vagy elvitték a vizsgálóba, vagy esetleg lement a parkba, vagy a lenti büfébe, találgatott a nővér. Az ötös korteremben csak ketten fekszenek, és egyik se a hugom. Csak két ágyon vannak diagnosztikai kartonok, és csak két éjjeli szekrény nem üres. – Biztos, hogy pontosak az információi? – kérdezte a nővér. – Azt hiszem igen, de jobb lenne, ha utána nézne. Nemrég hívott fel, hogy behozták ide, és nem volt túl jól. Lehet, hogy rosszul emlékezett, vagy én nem értettem tisztán. – Akkor megnézzük. – Köszönöm. A nővér a számítógéphez fordult és kikereste a hármas osztály beteg nyilvántartását. – Á, már meg is van. – villanyozódott fel. – Hát, Asszonyom, a huga már nincs az osztályunkon. 15 óra 55 perckor bocsájtották el. És nem tudja, hogy hová ment? Azt nem tudom, asszonyom. Nem írják, hogy átszállították volna. Mi elbocsájtottuk, de hogy innen hová ment, azt sajnos nem tudom megmondani. De gondolom, hogy haza. Próbálja meg otthon. Meg fogom próbálni. Köszönöm. Nagyon szívesen, asszonyom. Szonya fellélegzett. Krisztint elbocsájtották. Ez azt jelenti, nem komolyak a sérülései. Lement a kórház parkjába, a kis mobilját vette elő, amiben betáplált minden telefonszámot, ami itt, Filadelfiába szóba jöhet, és nem titkos. A kollégiumot hívta fel. – Watson kollégium, tessék! – szólt bele egy középkorú férfi. – Jó napot, a második emeletet kérem! A telefon a másodikon hetet csörgött, míg valaki felvette. – Igen! – kérdezte egy lány fáradt hangon. Hello, Kristin thomson keresem, a 43-as szobában lakik. Megnézem. Kösz! Szonya hallotta, hogy a lány félreteszi a kagylót és elmegy. Egy perc sem telt el, már jött is vissza. Nincs itt, mondta. A szobája be van zárva. Nem tudod, hol lehet ebben az időben? kérdezte Szonya. Fogalmam sincs, felelte a lány. Nem ismerem. Rendben, köszi. Szonya bontotta a vonalat. Határozottan nem tetszett neki a helyzet, az információk nem álltak össze logikus egészé, ami annak volt a jele, hogy van egy vagy több tényező, amit nem ismer. Magában gondolkodott. A kétségbe esett hívás Krisztintől megerőszakolták, öngyilkosságot kísérelt meg, aztán elbocsátják a kórházból és eltűnik. A kollégiumi szobája zárva, az egyetemre feltehetőleg nem ment, mert ahogy elmondta, valaki onnan erőszakolta meg. Biztosan nem indult el Los Angelesbe. Vajon mennyi időt töltött a kórházban? Miért csak most telefonált? Nem volt pénze? De hát elbeszélgetést kért, amit már régebben is megtett, és megtehetett volna bármikor. Én mondtam neki, hogy ha hív, kérjen elbeszélgetést. Miért csak most? Olyan rossz állapotban volt eddig, hogy nem tudott telefonon beszélni. Ha régebb óta volt bent, biztos, hogy a kórház értesítette volna anyujékat, ha másért nem, a beteg biztosítás miatt feltétlenül. Ha viszont olyan rossz állapotban volt, hogy nem tudott telefonálni, akkor nem bocsátották volna el. Tehát csak egy dolog lehetséges, a napokban hozták be, tegnap, tegnap előtt, és eddig aludt a fájdalom csillapítók, az altatók vagy a nyugtatók miatt. Ha elbocsátották, miért ment el? Annyira szeretett volna Londonba repülni, hogy egészen bizonyosan megvárt volna. kiment volna a reptérre? Ez sem valószínű, mert biztosan félt, hogy elkerüljük egymást. Elment volna a rendőrségre? Talán, talán kihallgatják. Igen, ez lehetséges, hiszen úgy tudja, Londonból jövök, és csak késő estére érek ide. De melyik rendőrségre ment? Melyik kapitánságra? Melyik őrsre? És a kórházban miért nem tudták ezt? Szonya félre vonult. Elővette a Jakma biztonsági telefont. Az SCTRT telefonközpontját hívta. Az SCTRI telefonközpontját hívta. Az SCTRI a Harcászati Komputertechnológiai Kutatóintézetet jelenti. Az SCTRI az informatikai háborúban bevethető fegyverek és harcászati eljárások kifejlesztésével foglalkozó titkos vállalat. A CIA ide gyűjtötte össze a legjobb képességű szakértőket, akiket el tudott csábítani. Nem egy hekkert a börtönből hoztak ki, vagy attól mentettek meg, annak érdekében, hogy az amerikai kormány az új háborús dimenziókban, a kibertérben előnyre tegyen szert más nemzetekkel szemben. Az SCTRI-ban 90 specialista dolgozott, komputereket, szoftvereket és eljárásokat fejlesztettek ki és találtak ki. Továbbá akciókban is részt vettek, Hat számítógépes akciócsoportot szerveztek az állományból, illetve specialistákat adtak kölcsön akciókra más részlegek egységeinek. Tessék, jelentkezett be az SCTRI telefonközpontja. Nem mondtak sem nevet, sem telefonszámot, ez volt a biztonsági rendszabály. Azonosítási számom 34 56, 77 89 per 77. A 23 44-es melléket szeretném, mondta szonya. A telefonközpontos utána nézett a nyilvántartásban, hogy Szonjának van-e jogosultsága, hogy felkapcsoljon a kért mellékre. A monitoron megjelent adatok nem tartalmaztak semmilyen személyes információt Szonyáról, nem volt sem fotója, sem neve, sem beosztása, sem munkaköre, csupán az azonosítási számát és a hozzáférési engedélyének fokozatát tüntették fel. Szonyának legfelsőbb szintű hozzáférési engedélye volt. – Kapcsolom a kért melléket – mondta a telefonközpontos és felkapcsolta a taktikai hekkerosztályra. A hekkerek legújabb generációja, amelyet az SCTRI alkotott meg, a technikai hekkerek, akik felszerelésükkel, szaktudásukkal és tehetségükkel képesek voltak taktikai jelentéségi csapást mérni az ellenség számítógép rendszereire. Feladatuk a láthatatlan uralás volt. Megszálltak rendszereket annélkül, hogy bárki észrevette volna, és uralták azt szintén észrevétlenül. Bár hivatalosan taktikai hekkereknek nevezték őket, ők maguk jobb szerették a Cyber Ninja elnevezést. A legkiválóbb Cyber Ninja egy Kerry Jones nevű 17 éves, 147 centi magas, 43 kilós, egyébként elbűvölően szép lány volt, akinek magasabb volt az iq -ja, mint szonyának. A lányt mindenki, aki jól ismerte, kicsinek szólította. Autómat a Telefonközpont fogadta a hívást. – Szonja vagyok, kicsit keresem. Tíz másodperccel később Kicsi vette fel a telefont. – Á, kedves Szonja, hogy vagyunk, hogy vagyunk? – Szia, Kicsi, köszönöm, megvagyok. – És te? – Görkoríztam egyet, aztán befaltam egy sajtos sonkás pizzát. Épp most fejeztem be. – már eszméletlenül vágyakozom a gépem után. – Rosszul vagyok, az ujjaim maguktól mozognak, mintha láthatatlan klaviatúra felett repkednének. Most le kell ülnöm a gépem elé, mert különben bedilizek. Remélem, valami rettenetesen bonyolult feladatot adsz nekem. Szonja és kicsi sohasem találkoztak, kicsi még csak azt sem tudta, hogy szonya melyik részlegnél van, de mert ha kereste, felkapcsolták abban biztos volt, hogy valami nagy kutya. Szonja és kicsi lassan két éve álltak kapcsolatban, egyfajta barátság alakult ki közöttük a telefonon keresztül. Egy kórház érdekelne, mondta Szonja. Jaj, a fene egyen meg! Szonya, nem tudtál volna valami bonyolultabbat kitalálni? csattant fel kicsi. Nem volt mérges, csak megjátszotta. Olyan gyors volt a felfogása és a gondolkodása, hogy a hétköznapi életet képtelen volt elviselni, csak szenvedett a környezet lassúságától. A CIA állandó célpontja a hekkereknek, akik kihívások után kutatva járják a kiberteret, ezért a CIA összehívta legjobb szakértőit, és készítettek egy szoftvert, és rátették minden gépükre, amihez a telefonvonalon keresztül hozzá lehetett férni. A szoftver nem volt más, mint egy nagyon izgalmas és elképesztően bonyolult rejtvény. Kicsire állkadt a szoftverre, és 29 órai folyamatos, szünet nélküli ostrommal sikerült feltörnie. Legnagyobb meglepetésére egy hirdetés várta. Te vagy az első ember, aki idáig el tudott jutni. Fogad őszinte gratulánciónkat. Ha szeretnél ehhez fogható kihívásokat és nagyon sok pénzt keresni, hívd az alábbi számot. Kicsi felhívta. Újabb meglepetés fogadta. Kiderült, hogy a CIA rendezett egy titkos hekkerbajnokságot, amelyet ő nyert meg. Állást ajánlottak neki. Kicsi elment egy beszélgetésre, és végül aláírta a 15 éves szerződést az SCTRA-jal. Bár Kicsi időnként még mindig unatkozott, gyakran igazi kihívással volt dolga, és eljutott a számára legkedvesebb állapotba, melyet ő szellemi orgazmusnak nevezett. Információra van szükségem, Kicsi, de nem tudom, hogy jussak hozzájuk, mondta Szonya, hogy felcsigázza Kicsit. Sikerült is neki, a nem tudom, hogyan jussak hozzá volt kicsi hőn imádott szó összetétele. Oké, helyszín Philadelphia, mondta szony. Kicsi tíz írt írta neki tervezett az ő méreteihez igazított billentyűzeten oda sem nézve, sohasem sem ütve, és olyan sebességgel, hogy az már súrolta az irracionalizmus határát. Egyéb infó? Egy lányt keresek, a neve Christine Thomson. Szülei Doris és Ray Thompson. 1982. május 11-én született Oregonban, Los Angelesi lakos. A Richard B. Watson közgazdaságtudományi egyetemre jár, első éves. A Watson kollégiumban lakik. Megerőszakolták, aztán öngyilkosságot kísérelt meg. Bevitték a St. James kórházba, ahol a hármas számú ortopédiai osztályon ápolták az ötös korteremben. Ma 15 óra 55-kor elbocsátották a kórházból. Kérdés, hol van most? Van egy másodlagos prioritású kérdés is. Milyen diagnózissal vették fel? Oké, nem nézzük csak. Kicsi őrült sebességgel nyomkodta a billentyűket, és közben mondta, mit tesz. Hadarnia kellett, hogy folyamatosan informálni tudja Szonyát arról, ahol éppen jár. Kezdjük a Sam James kórházzal. Kikeresem a jedzékemből a kódjait. Oh, meg is van. Most elküldöm a jelemet a kórházba. Jó, ez megvan. A kapcsolat létrejött. Most beírom a kódot. Oké, okay, bent vagyok. Ortopédiai osztály. Jó. Tomson Kristin. Megvan. Igen, ez az a Thomson Kristin, akit keresel. Ellenőriztem az infók alapján, amiket megadtál. Ma vették fel a kórházba, nulla óra 23kor érkezett be vele a mentő, és egy óra 39-kor vették fel az ortopédiára. Leugrott a Watson kollégium második emeletéről. Kapott egy enyhe agyrászkodást, kificamodott mindkét bokája, megsérültek a, az inai, rendesen feldúzzott a lába, és felhorzsolta a bal karját. Ennyi az egész. olcsón megúszta. Szonya megkünnyebülten sóhajtott. És... – Hová ment? – kérdezte. – Sehová. Nem tudott járni. Be volt kötve a lába, és nem léphetett rá. Tehát vitték. – Nincs itt, hogy hová és ki, csak annyi, hogy elbocsájtották – mondta kicsi. – Meg tudott találni? – Szétnézek. Itt van Philadelphia térképe. – Nem tudod, hogy hol erőszakolták meg? – Nem. Sajnos, ezt nem tudom. – Á, nem gond. – Lekérem a Vatszon Egyetem koordinátáit. – Igen, megvan. – Csinálok egy listát a filadelfiai rendőrkapitánságokról és őrsökről, az egyetemről való távolság alapján rang sorolva. Jó. Most kikeresem az első belépő kódját a jegyzékemből. Oké, belépek. Na nézzük a megnyitott taktákat az elmúlt. Ö, maximum, milyen rég történhetett? Ez a hét, mondta Szonya. Oké, nézzük csak, itt vannak az új ügyek. Ezek közül nem erőszak? Aha, nincs itt. Megnézem a másodikat a listán. Jól van, ott vagyok. Belépőkód, megvan. Oda csörgök a központi gépüknek. Jó. A kapcsolat megvan. Beírom a kódot. Oké. Új ügyek ezen a héten. Aha, nem ilyen erőszak. Itt a lista. Igen, megvan. Christine Thomson szombaton mentve 1 óra 03-kor nyitották meg az aktát. A detektív neve Herbert Moore. Látleletet vettek fel. A lány elmondása szerint egy bulin volt, ahol három ötödéves megerőszakolta. Frank Hartman, Mark Robinson és James Tildem. A vallomást mindenben alátámasztja az orvosi jegyzőkönyv. Az ügyet még ezen a napon 3 óra 19-kor lezárták. A rendőrség pszichiátere dr. Jim Walthouse megállapította, hogy a lány hazudik. Közösült a három fickóval, majd valamit akart tőlük, amit nem kapott meg, és ezért bosszúból kitalálta ezt a mesét. A lánynak rohama volt, a pszichiáter beadott neki egy haloperidol inekciót, hogy lenyugtassa, majd bevitte az intézetbe. A neve Fredrickson Pszichiátriai Intézet, címe Goodward Avenue 1039. Nézzük a belépő kódot. Aha, egy pillanat, megvan. Jel, megy. Aha, belépek. Lássuk a beteg nyilvántartást. Oké, megvan. Kristin Thomson 16 óra 30-kor vették fel, a hetes osztályon fekszik a kettes korteremben, a D-ágyon. diagnózis, paranoid schizofénia, a csajt elmebeteggé nyilvánította dr. Jim Welthous pszichiáter az intézet főigazgató főorvosa. Köszönöm, kicsi, mondta szonyja. És elégedett vagy a kicsivel? kérdezte kicsi szendén. Tökéletesen, hibátlan vagy, kicsi. Nem én mondtam. – A gépnél leszek, ha van valami, csak hívj! – Oké, okay, kicsi, majd hívlak!